Capitolul 8. Domnul Pambelciuk locuia pe strada principală a Târgului. Casa avea un fățișare modestă și parcă era stropită cu amidon, așa cum îi stătea bine locuinței unui negustor de grâne și semințe. Mi se părea că cel care are atâtea sărtărașe în prăvălie ar trebui să fie foarte fericit. Iar când mi-am aruncat privirea într-unul sau două din rafturile de jos și am văzut așezate în rând pachetele din hârtie-cafenie legate, mi-a trecut prin cap, dacă nu cumva semințele și bulbi de flori așteptau doar să se facă frumos afară, ca să scape din închisorile lor și să înflorească. Gândul îmi venise a doua zi în zori. Cu o țeară înainte fusesem trimis la culcare în odaia de la mansardă, unde acoperișul înclinat era atât de jos în colțul unde se afla patul, încât am socotit că țiglele nu puteau fi la mai mult de vreo 30 de centimetri de ochi. Tot în dimineața aceea, de vreme, am descoperit o asemănare cu totul special între semințe și pantalonii din pânză de doc. Domnul Pambălciuc purta pantalon din doc, la fel ca și vânzătorul din prăvălie. Și nu știu cum și semințele și pantalonii de doc răspândeau același aer general și același miros, încât abia reușeam să-i deosebesc. Cu aceeași ocazie am observat că domnul Pambălciuc părea să-și conducă afacerea privind pe vis a -vis, la șelar, care la rândul lui părea să-și rezolve treburile fără să-l slăbească din ochi pe dulghier care și el părea că își vede de-ale lui stând cu mâinile în buzunar și cu ochii pe băcan și el așezat în prag, căscând într-una și zgâindu-se la spițer. Ceasornicarul, veșnic a plecat peste măsuța de lucru cu lupa la ochi și veșnic urmărit prin vitrină de grupuri de oameni înhalate de lucru, părea să fie singura persoană de pe strada principală cufundată în muncă. Am luat micul dejun pe la ora 8 împreună cu domnul Pambelciuc. în salonașul din spatele prăvăliei, în vreme ce vânzătorul își sorbea cana de ceai și mesteca codrul de pâine cu unt așezat pe un sac de mazăre în magazin. Compania domnului Pambelciuc mi s-a părut de-a dreptul nesuferită, în afară de faptul că împărtășea aceeași idee cu sora mea și anume că porția de mâncare trebuie să fie administrată în chip de pedeapsă și deci cât se poate de mică, în afară de faptul că mi-a dat numai firmituri și o idee de unt și mi-a pus atâta apă caldă în lapte încât mai bine renunța cu totul la el, întreaga conversație a fost alcătuită doar din cifre. Când i-a murat politicos bună dimineața, mi-a răspuns pompos, Cât fac șapte ori nouă băiete?" Cum puteam oare să-i răspund luat așa pe nepregătite într-un loc în care mă aflam pentru prima oară și cu stomacul gol?" Era foame. Însă, până s-a apuc să iau o înghițitură, a început o adunare de cifre în șir, care nu s-a sfârșit câtă vreme a ținut masa: șapte, și cu patru, și cu opt, și cu șase, și cu doi, și cu zece, și tot așa. n apucam decât să o odată după fiecare socoteală, iar el stătea tolănit, fără să bănuiască ce simt, și își vedea de înfulecatul și clefăitul, dacă îmi pot permite să spun așa. Chiftelelor calde cu slănină." Tocmai de aceea m-am bucurat nespus când s-a făcut ceasul zece și am pornit spre casa domnișoarei Heavisham, cu toate că nu prea mă simțeam în largul meu când mă gândeam cum ar trebui să mă port. Am ajuns acolo într-un sfert de oră. Casa era din cărămidă veche, părăginită cu o mulțime de druguri la porți. Unele ferestre fusese răzidite, cele rămase la parter aveau zăbrele ruginite. În față era o curte și aceea împrăjmuită cu un gard de zăbrele, așa că după ce am sunat la sonerie a trebuit să așteptăm să vină cineva să ne deschidă. Cât am așteptat la poartă, am tras cu ochiul înăuntru, cu toate că domnul Pambălciuc spunea și cu 14 m-am prefăcut că nu-l aud și am văzut că pe o a casei se află o fabrică de bere. Înăuntru însă nu se vedea nicio mișcare și se părea că și încetase activitatea de foarte mult timp. Se deschise o fereastră și o voce întrebă răspicat. Cine e?" La care însoțitorul meu răspunse. Pambălciuc!" Vocea răspunse. Bine!" Și fereastra se înșoară traversă curtea cu o legătură de chei în mână. Ăsta-i Pip!" făcut domnul Pambălciuc. Deci el e Pip!" replică domnișoara, care era foarte drăguță și părea foarte mândră. Poftește Pip!" Domnul Pambălciuc fu gata să poftească și el, dar fu oprit la poartă. ah zise domnișoara. Deci doriți să o vedeți pe domnișoara Heavisham?" Dacă domnișoara dorește să mă vadă," spuse domnul Pambălciuc cam strânjenit. Da, dar vedeți că dumnea ei nu dorește," răspunse fata. Rostise cuvintele atât de categoric și fără drept de ripostă, încât domnul Pambălciuc, deși cu demnitatea cam mototolită, n-a mai fost în stare să protesteze. Însă mi-aruncă o căutătura aspră, ca și cum eu îi făcusem toate astea, și plecă după ce-mi spuse plin de reproș. Băiete!" Ai grijă să nu faci de rușine pe cei care te-au crescut cu propriile mâini." Încă mai mi-era teamă că avea să se întoarcă și să-mi strige prin poartă. Și cu 14 Dar nu s-a întors. Tânăra însoțitoare încuie poarta și traversarăm împreună curtea. Era pavată, curată, însă cu iarba crescută printre crăpături. Clădirea fabricii de bere comunica printr-o alee îngustă cu ea, iar porțile de lemn de la capătul aleei erau deschise." Dincolo de ele, ceva mai departe de zidul împrejmuitor, se vedea fabrica cu ușile date de perete. Aveam impresia că vântul rece sufla mai tăios înăuntru decât dincolo de ele. Vântul străbătea spațiile deschise, șuierând și țiuind, de parcă ar fi suflat în pânzele umflate ale unei corăbii în largul mării. Mi-a observat privirea și a spus, Pot să bei toată berea care se face acum, fără să pățești nimic, băiete." S-ar putea, domnișoară, am spus eu sfios. Dar e mai bine să nu fabrici bere deloc, băiete, fiindcă iese acră. Ce zici? Așa o fi, domnișoară. Să nu-ți închipui că-și pune cineva mintea să facă, fiindcă povestea e încheiată și locul ăsta așa rămâne până o să se surpe de-a Iar bere este câtă vrei în pivniță. Poți să-i conacul cu ea. Așa se numește casa asta, domnișoară? Una din denumiri, băiete. Deci se mai numește și altfel, domnișoară? Mai are un nume. I se spune Satis care vine din greacă, sau latină, sau ebraică, sau din toate trei, mi-e tot una. Înseamnă destul. Ca destul, am zis eu, e un nume ciudat, domnișoară. Da, mi-a răspuns ea, însă înseamnă mai mult decât pare. Când i-a fost dat numele, s-a gândit că, indiferent cine era proprietarul, nu mai avea de ce să-și dorească altceva. Pe vremuri se mulțumeau cu puțin, cred. Dar nu mai zăbovi, băiete. Cu toate că mi se adresa cu băiete atât de des și o făcea cu o nepăsare insolentă, era cam de vârsta mea, dar pentru că era fată părea bineînțeles mai mare decât mine. În plus era frumoasă și stăpână pe sine. Mă trata disprețuitor ca și cum ar fi avut 20 de ani și era regină. Am intrat în casă pe o ușă laterală. Ușa mare de la intrare era ferecată cu două lanțuri puse în cruciș. Primul lucru pe care l-am observat a fost cât de întunecate erau coridoarele. Lăsase o lumânare aprinsă pe podea. A luat-o și am pornit să străbatem alte coridoare. Am urcat o scară, tot cufundată în întuneric. Singura lumină venea tot de la o lumânare. În cele din urmă am ajuns la ușa unei odăi. Mi-a spus, intră. I-am răspuns mai mult sfios decât politicos. După dumneavoastră, domnișoară, mi-a replicat pe loc. Nu fi ridicol, băiete, eu nu intru. S-a îndepărtat plină de semeție și, ceea ce era și mai rău, a luat lumânarea cu ea. Era foarte neplăcut și aproape că mi se făcuse frică. Totuși, fiindcă altceva nu mai rămăsese decât să bat la ușă, am ciocănit și dinăuntru o voce mi-a răspuns să intru. Prin urmare am intrat și m-am pomenit într-o odaie destul de mare, luminată din belșug, cu lumânări de spermanțet. Nu pătrundea nicio rază de lumină de afară. După mobile mi-am dat seama că era un budoar, deși nu mai văzusem mobile cu asemenea forme și nici nu mi-închipuiam la ce slujeau. Însă ceea ce mi-a sărit în ochi a fost o masă acoperită cu un brocard pe care trona o oglindă aurită. Mi-am dat seama dintr-o dată că trebuia să fie o măsuță de toaletă pentru doamne. Nu știu dacă gândul m-ar fi dus la această concluzie de n-aș fi văzut o doamnă așezată în fața ei. Într-un fotoliu cu un cot sprijinit pe masă și cu capul proptit în cealaltă mână se afla cea mai ciudată doamnă pe care am văzut-o sau pe care o voi mai vedea vreodată. Era îmbrăcată în materiale scumpe, atlas, dantelă, mătăsuri, toate de culoare albă. Și pantofii erau albi. Din creștet îi atârnau un voal lung, alb, iar în cap avea flori de lămâniță deși părul era cărunt. La gât îi strălucea un colier cu pietre prețioase. La fel și pe mâini, ba, chiar mai avea unele bijuterii și pe masă. Alte rochi. Nu atât de frumoase ca cea cu care era îmbrăcată și cufere pe jumătate umplute erau răspândite prin toată camera. Nu terminase probabil îmbrăcatul pentru că n-avea decât un singur pantof. Celălalt era așezat pe masă lângă mâna ei. Voalul era prins doar într-o parte, nu-și pusese ceasul cu lanț, iar în jurul oglinzii se îngrămădeau în dezordine niște horbotă de pieptar, niște podoabe, batista, mânușile, niște flori și o carte de rugăciuni. În prima clipă n-am dat importanță la ceea ce înregistrasem dintr-o privire, am văzut însă că tot ceea ce ar fi trebuit să fie de culoare albă fusese așa cu mult timp în urmă, iar acum își pierduse luciul și lucrurile păreau șterse, îngălbenite. Am văzut că mireasa, sa, îmbrăcată ca de nuntă, se ofilise ca și rochia, ca și buchetul și din toată strălucirea de demult nu mai rămăsese decât o licărire în ochii duși și în fundul capului. Am văzut că rochia fusese croită pe măsura unei tinere în toată puterea. Acum însă pe trupul numai piele și os, rochia târna fără formă. Cu mult timp în urmă ai mei mă luaseră la târg unde văzusem o figură groaznică de ceară care reprezenta nu știu ce personaj imposibil pe patul de moarte. Altădată vizitasem una dintre bisericile noastre, din împrejurimile mlaștinilor, ca să admir niște moaște într-un veșmânt scump, putrezit, aduse la lumină dintr-o criptă de sub dalele bisericii. Acum figura de ceară și moaștele, parcă aveau ochi negri care se roteau și umblau după mine. Aș fi țipat dacă aș fi putut. Cine e făcut doamna de la masă? Pip, doamnă! Băiatul l-a dus de domnul Pambălciuc, doamnă, care trebuia să vină să se joace. Ia vină mai aproape să mă uit la tine, vină mai aproape. Abia când am fost lângă ea, ocolindu-i privirea, am putut să observ în amănunt obiectele din prejur. Ceasul cu oprise la nouă fără douăzeci, iar cel de pe poliță tot la nouă fără douăzeci. Ia uite-te la mine, făcut domnișoara Heavisham. Doar nu te temi de o femeie care nu a mai văzut soarele de când te-ai născut tu. Trebuie să vă spun că, din păcate, n-am avut nici cea mai mică reținere să dau drumul la minciuna îngrozitoare cuprinsă în răspunsul nu. Știi ce ating aici? Mă întrebăia, punându-și mâinile una peste alta în partea stânga a pieptului. Da, doamnă, gândul mi-a zburat la flăcăul cel cumplit. Și ce ating, mă rog? Inima dumneavoastră, zdrobită pronunță cuvântul aruncându-mi o privire atentă, accentuându-l puternic și abordând un zâmbet care se dorea trufaș. După o vreme, își coborâ încet mâinile ca și cum erau de plumb. — Sunt obosită, spuse domnișoara Hevisham. Vreau să mă distrez și capitolul cu bărbați și femei este încheiat. — Joacă! Cred că și cel mai cârtitor cititor al meu ar putea să recunoască că în acea împrejurare nici nu ar fi putut să ceară ceva mai nepotrivit unui biet băiat. Am uneori câte în un chef aiurea, continuă ea, iar acum am chef aiurea să văd pe cineva jucând. Hai! Și mișcă nerăbdătoare degetele de la mâna dreaptă. Joacă, joacă, joacă! O clipă, îngrozit că în fața mea se afla sora mea, mi-a venit ideea nebunească să încep să țopăi prin cameră, imitând hurducăielile de la brișca domnului Pâmbălciuc. Însă mi s-a părut că n-aș fi reușit câtuși de puțin, așa că am renunțat și am rămas în fața domnișoarei Hevisham într-o atitudine pe care, având în vedere cele ce mi-a spus, a interpretat-o ca fiind îndrădnică. După ce ne-am privit o clipă, mi-a spus: Deci, ești încăpățânat și, ursuz." Nu, doamnă, îmi pare foarte rău pentru dumneavoastră și foarte rău că nu pot să joc în clipa asta. Dacă o să vă plângeți de mine, o să dau de bucluc cu sora mea, așa că, dacă aș fi în stare, n-aș sta pe gânduri. Însă totul e atât de nou aici și de ciudat și de frumos și de trist. M-am oprit de teamă să nu vorbesc prea mult sau chiar să fi spus deja prea multe. Ne-am mai privit odată. Înainte de a mai spune ceva, și-a întors ochii de la mine și s-a uitat la rochia cu care era îmbrăcată, apoi la măsuța de toaletă și în cele din urmă s-a privit în oglindă. Atât de nou pentru el, murmură ea, atât de vechi pentru mine, atât de ciudat pentru el, atât de obișnuit pentru mine, atât de trist pentru amândoi. Chiam-o pe Estela. Pentru că nu-și luase ochii de la oglindă, mi-am închipuit că vorbea de una singură și n-am scos un cuvânt. Chiamă pe Estela!" spuse aruncându-mi o privire aprigă. Atât pot să faci! Chiamă pe Estela! La ușă!" Mi se părea la fel de cumplit ca și jucatul la comandă, să stau în întuneric pe un culoar misterios al unei case străine, răgnind Estela!" după o domnișoară semeață care nici nu se vedea și nici nu răspundea. Răgnetul îmi dădea cumplita senzație de impertinență. În cele din urmă a răspuns și flacăra lumânării a pâlpâit ca o steluță prin coridorul întunecat. Domnișoara Hevișă mi a făcut semn să se apropie, a luat o bijuterie de pe masă și a încercat cum arată pe decolteul frumos și tânăr al domnișoarei, pe urmă părul ei castaniu minunat. Ata o să fie într-o zi, draga mea. Și să le dai bună trebuință, să văd cum joci cărți cu băiatul ăsta. Cu băiatul ăsta? Vai, dar e un simplu rândaș. Mi s-a părut că o aud uit pe domnișoara Hevișăm răspunzând, dar poate a fost o părere. Ei și pot să-i zdrobești inima. Ce știi să joci, băiete?" m-a întrebat Estela cu un dispreț suveran. Doar popa prostu, domnișoara." Prostește-l," făcut domnișoara Hevișem către Estela. Așa că ne-am așezat să jucăm cărți." Abia atunci am început să pricep că totul în odaia aceea fusese oprit cu foarte mult timp în urmă, la fel ca și ceasul cu lanț sau cel de pe poliță. Am băgat de seamă că domnișoara Hevisham a pus bijuteria la loc pe masă, exact în locul de unde o luase. Când Estela amestecă cărțile, m-am uitat din nou la măsuța de toaletă și am văzut că pantoful de pe ea, pe vremuri de culoare albă, iar acum îngălbenit, nu fusese purtat niciodată. Am aruncat o privire rapidă la piciorul de pe care lipsea pantoful și am văzut că ciorapul de mătase, pe vremure alb, acum îngălbejit, era zdrânțuit de la mers. Dacă n-ar fi fost această înghețare pe loc a tot ceea ce era în jur, oprirea tuturor obiectelor decolorate și degradate, cred că nici rochea albă de mireasă care îmbrăca trupul în ruină n-ar fi arătat ca o haină de doliu și nici voalul lung ca un giulgiu. Domnișoara m a rămas așa nemișcată ca un mort. Câtă vreme am jucat cărți, paspoalurile și dantelele de pe rochia de mireasă arătau ca hârtia de pergament. Pe vremea aceea habar nu aveam de descoperirile care se fac uneori, oameni îngropați din timpuri străvechi și care, în clipa în care sunt aduși la lumină, se risipesc precum pulberea. De atunci însă m-am gândit nu odată că domnișoara Hevisham arăta de parcă prima geană de lumină strecurată în casă, ar fi putut să o prefacă în pulbere. Băiatul ăsta spune flăcăi în loc de valeti, exclamă Estela cu dispreț când eram aproape să terminăm prima partidă. Și ce mâini butucănoase are! Și ce bocanci grosolani!" Până atunci nu-mi trecuse prin cap că aș fi putut să mă rușinez de mâinile mele. Acum însă mi se păreau două părți neplăcute ale trupului. Disprețul pentru ele fusese atât de puternic încât m-a cuprins și pe mine. Estela a câștigat partida și mi-a venit mie rândul să dau cărțile. Am greșit, cum era de așteptat, având în vedere că îmi pândea fiecare mișcare. Imediat m-a catalogat drept rândaș prost și neîndemânatic. Nu zici nimic de ea," remarcă domnișoara Hevisham uitându-se spre mine. Spune tot felul de lucruri urâte și tu nu zici nimic de ea. Ce părere ai de fata asta? N-aș vrea să spun, m-am bălbuit eu. Spunem la ureche, porunci domnișoara hevișă plecând capul. Cred că e foarte înfumurată, am răspuns eu în șoaptă. Și altceva? Cred că e foarte drăguță. Și altceva? Cred că jignește foarte ușor. Fata mă privea cu o expresie de o profundă antipatie. Și altceva? Cred că aș vrea să mă duc acasă și să nu mai vezi în viața ta, deși e atât de drăguță. Nu sunt sigur, dacă nu mi-ar plăcea să o mai văd iar însă, acum aș dori să merg acasă. O să te duci imediat, spuse domnișoarea Hevișăm cu voce tare. Termină partida. Dacă n-aș fi observat la început un zâmbet straniu pe chipul domnișoarei Hevisham aproape că aș fi fost sigur că nu e în stare să zâmbească. Își compusese expresia cuiva la pândă care clocește tot felul de gânduri, după toate probabilitățile aceeași ca și atunci când lucrurile din jur se potignesc în starea în care se aflau. Aveam senzația că nimic n-ar fi putut să o scoată din această stare. Se gârbovise, pieptul parcă se surpase, glasul îi scăzuse și vorbea pe un ton grav cu accente funebre. Impresia generală era a unei ființe care se prăbușise, trupește și sufletește, sub povara unei lovituri nimicitoare. Am terminat partida cu Estela și m-a bătut. A zvârlit cărțile cât colo pe masă, ca și cum le disprețuia că le câștigase de la mine. Când să te mai aduc pe aici? întrebă domnișara Hevișem. Ia să vedem. Tocmai încercam să-i amintesc că azi era miercuri când m au oprit cu aceeași mișcare nerăbdătoare a degetelor, bătând darabana cu mâna dreaptă. Ia să vedem, ia să vedem, nu țin eu rândul la zilele săptămânii sau săptămânile din an. Vină după șapte zile, ai auzit? Da, doamnă. la condul până jos. dă ceva de mâncare și lasă-l să se plimbe și să se uită cât mănâncă. Du-te, Pip. Am urmat... Flacăra lumânării care cobora, la fel cum o urmasem cânsuise. Lumânarea a fost așezată pe podea în același loc de unde fusese ridicată. Până să deschidă ușa de la intrarea laterală, luasem drept bun faptul că se făcuse noapte afară. Dar când lumina zilei a năvălit spre mine, m-a năucit și m-a făcut să mă simt de parcă petrecuse ore întregi în odaia ciudată la lumina lumânărilor. Așteaptă aici, băiete," spuse Stella, după care dispăru și închise ușa. Cum eram singur în curte, am profitat de ocazie să-mi studiez mâinile butucănoase și bocancii grosolani. Părerea pe care mi-am format-o n-a fost favorabilă. Până atunci nu mă deranjeaseră cât uș de puțin, acum însă privindu-le mă simțeam prost, parcă erau niște apendice, vulgare. M-am hotărât să-l pe Joe de ce mă învățase să spun cărților de joc, flăcăi în loc de valeți. Ce bine ar fi fost ca Joe să fi fost crescut cu băgare de seamă, poate și fost și eu altfel se cu niște pâine, carne și o cană cu bere. Așeză cana pe o piatră, jos, pe dalele din curte și-mi întinse pâinea cu carne fără să se uite la mine, acordându-mi aceeași atenție pe care o dai unui câine de care ție. e silă. Mă simțisem atât de umilit, jignit, desconsiderat, rănit, supărat, frustrat. Nu pot să spun exact ce sentimente mă încercau. Dumnezeu știe cum s-ar fi numit. Încât în ochi mi-au venit lacrimile și în acea clipă fata m-a privit încântată că ea le provocase. Asta mi-a dat parcă putere să nu le las să curgă și să o pot înfrunta cu privirea. Mi-a întors spatele în scârbă și a plecat. Cred însă că nu i-a convenit că nu reușise să mă rănească după cum își închipuise. În clipa în care s-a îndepărtat însă m-am uitat după un colțișor unde să mă adăpostesc ca să-mi ascund chipul și l-am găsit în spatele uneia dintre ușile de pe aleea de bere. Mi-am pus brațul pe zid și-am dat drumul lacrimilor. Plângeam și loveam zidul cu piciorul și mă trăgeam de păr. Eram atât de amărât și atât de adâncă fusese jignirea încât simțeam nevoia să o contracarez. Educația pe care o primisem de la sora mea mă făcuse simțitor. În lumea micuța a copiilor, indiferent cine îi crește, nimic nu e resimțit sau observat mai profund ca nedreptatea. Se prea poate ca nedreptatea cu care se confruntă copilul să fie mică, însă copilul este și el mic, și lumea lui e mică. Și păstrând proporțiile, căluțul lui de lemn se înalță cu câteva capete deasupra lui ca un cal irlandez de vânătoare. Din frage de pruncie eram conștient, încă de când începusem să leg două cuvinte, că sora mea, cu tirania ei capricioasă și violentă, se purta nedrept față de mine. trisem convingerea profundă că, în ciuda faptului că mă crescuse cu propriile mâini, asta nu îndreptățea să mă crească și în pumni. Convingerea asta nu-mi slăbise cu toate pedepsele, admonestările, nemâncatul, statul treaz și alte penitențe. Iar faptul că eram sfios și foarte sensibil se datora și acestei idei combinate cu starea de singurătate și vulnerabilitate. Pentru moment am scăpat de răni, lovind în zidul fabricii și trăgându-mă de păr. Pe urmă m-am șters ochii cu mâneca și am ieșit de acolo. Pâinea cu carnea erau acceptabile, iar berea m-a încălzit și a început să-mi dea furnicături. Așa că nu mi-a trebuit mult până să-mi vin în fire. Locul era cu adevărat pustiu, nici țipenie, până la porumbarul din curtea fabricii care stătea într-un peș pe prăjina lui din cauza un vrunei rafale puternice de vânt și care i-ar fi făcut pe porumbei să se simtă ca pe malul mării, dacă ar fi fost vreun porumbel așezat pe el când se clătina. Porumbarul însă era gol, grajdul era gol, cotețul porcilor era și el gol, în depozit nu era malți, iar în butoaie sau căzi, nu se ridica nici miros de hamei, nici de bere. Toate aromele și foloasele berăriei se evaporaseră probabil odată cu ultima șuviță de fum. Într-o curticică alăturată stăteau împrăștiate în dezordine butoaie goale, care mai păstrau prin preajmă amintirea acră a unor zile mai bune. Poate prea acră ca să fie acceptată ca probă a berii care se făcea pe vremuri. Acum stăteau așa singuratice și semănau cu orice altceva. Dincolo de capătul fabricii de bere se întindea o grădină părăginită, împrejmuită cu un zid vechi. Pentru că era destul de scund, am reușit să mă cațăr pe el și să mă țin așa până am privit la grădina părăginită, care era de fapt grădina casei și era năpădită toată de buruieni încălcite. Însă pe straturile verzi și galbene se întindea o potecă, iar cineva parcă se îndepărta de mine chiar atunci. Când am cedat tentației oferită de butoaie și am început să merg pe ele, am văzut-o și pe ea, făcând același lucru, la capătul șirului. Era cu spatele la mine și își răsfirase părul castaniu minunat, ținându-l pe o parte și de cealaltă cu mâinile. Se uita doar în față și într-o clipă a dispărut. La fel s-a întâmplat și în fabrică, vreau să spun, în locul acela înalt, mare și pietruit, în care pe vremuri se făcea bere și unde încă se mai aflau mașinăriile. Când am intrat prima oară acolo și simțindu-mă cumva apăsat de întunecime, m-am oprit lângă ușă și mi-am aruncat ochii în jur. Am văzut-o trecând printre cuptoarele stinse, urcând niște scări de metal, apoi ieșind într-o galerie sus deasupra mea ca și cum se pregătea să se ridice spre cer. În acel moment, în locul acela, în imaginația mea, s-a produs ceva ciudat. Mi s-a părut ciudat atunci, iar mult după aceea mi s-a părut și mai ciudat. m am întors privirea puțin încetoșată din cauza că privisem în sus la lumina rece, către o grindă aflată într-un colț al clădirii, în dreapta mea și-am văzut o siluetă atârnând acolo, spânzurată. Era îmbrăcată în alb gălbui, cu un singur pantof în picior, atârna, lăsându-mă să văd că dantelele decolorate de pe rochie se mănau cu pergamentul, iar chipul era al domnișoarei Hevisham, pe el având întipărită o expresie ca și cum mi-era gata să strige după mine îngrozit la vederea siluetei, apoi îngrozit la gândul că nu fusese acolo o clipă mai înainte. de -a început am rupt-o la fugă, pe urmă m-am întors tot fugind spre ea, dar spaima a fost și mai mare când am văzut că nu era nicio siluetă. Lumina rece a cerului viu, oamenii pe care îi vedeam trecând dincolo de gratile porții și efectul înviorător al restului de pâine, carne și bere, m-ar fi putut face să-mi revin dar poate că nu mi-aș fi venit în fire atât de repede dacă nu aș fi văzut-o pe Estela apropiindu-se cu cheile ca să-mi dea drumul afară. M-am gândit că ar fi avut câteva motive să mă disprețuiască dacă ar fi observat că sunt speriat, iar eu nu doream să-i le ofer. Mi-a aruncat o privire triumfătoare când a trecut pe lângă mine, ca și cum se bucura că mâinile mi erau atât de butucanoase și bocancii atât de grosolani. A deschis poarta și mi-a ținut-o să ies. Am trecut fără să o privesc, dar ea m-a atins cu un gest bagiocoritor. De ce nu plângi?" Pentru că nu vreau." Ba vrei," spuse ea, ai plâns până ți-au ieșit ochii din cap și acum ești gata să plângi iar." Râse, disprețuitor, îmi dădu un brânci și încuie poarta după mine. M-am dus direct la domnul Pambălciuc acasă și m-am bucurat nespus că nu l-am găsit. Așa că, după ce i-am lăsat vorbă prin vânzător în ce zi dorea domnișoara Heavisham să mă duc din nou, am pornit să străbat pe jos cele patru mile până la fierărie. Tot timpul m-am gândit la ceea ce văzusem și simțindu-mă stingerit că eram un biet rândaș, că aveam mâinile butucanoase și bocancii erau grosolani, că-mi luasem obiceiul oribil de anumii valeții flăcăi, că eram mult mai neștiutor decât crezusem cu o seară înainte și, în general, că viața pe care o duceam nu făcea nici două parale.